а як розвагу і навіть задоволення. Зараз повернеться з інституту Дмитрик. Як він зрадіє? Він завжди мріяв про собаку. А як у нього справи з іспитами, поцікавилась Валя. Склав іспити на відмінно, з гордістю похвалилася Анета. Він медаліст, тому зарахований на бюджетній основі. Як-як, не зрозуміла Валентина. Ти що, Валюшо, з місяця звалилась? Власне, звідки тобі знати? Зараз існує дві форми навчання. Бюджетна, тобто безкоштовна, за державний кошт, і контрактна, коли батьки укладають з інститутом контракт і платитимуть гроші за навчання. Контрактна форма, без іспитів. На бюджетну потрібно складати екзамени. І конкурс. Навіщо мучити дитину якимись іспитами – Маркіян заплатив би за будь-який контракт. Він так і пропонував. Дмитрик не погодився. Сказав, що він недаремно вчився усі ці роки. Запевнив, що складе іспити. І склав. Грюкнули вхідні двері. Маму с'їсти з порога гукнув син. «Хвилинку, Валюшу, мушу нагодувати, бо він нам вуха пообгризає, Вічно голодний, чим нагодуй». За місяць, що минув після випускного, Дмитро виріс, здавалось, на цілу голову. Нові джинси, що обтягували вузькі юначі стегна, дорога футболка, що туго облягала плечі, модна коротка стрижка. І головне – очі. Відкритий, світлий погляд. Він зовсім став іншим за цей рік. Її маленький Дмитрик, милувалася хлопцем Валя. «Ну, привіт, студенти!» – торкнулася губами м'якоїще ще та вже пухнастої щоки. «Ти що, друже, бороду вирішив завести?» «Тобі, мама, мак три Турбо вже купила? Чи рушником голишся?» Та Дмитро вже побачив біленьку мордочку, що визирала з кишені материного фартушка. «Мамо, це хто?» Він забув про те, що голодний, про те, що питала його Валентина, про радість від зустрічі. Зараз для нього існувало тільки це пухнасте створіння на чотирьох непевних дитячих собачих лапах. «Господи, яка ж він іще дитина!» – розчулино глянула Валя на широкоплечого юнака, який перетворився на цілковите дитя і готовий був цілуватись із сузаням, таким маленьким, таким милим, Таким чудово справжнім, що вигідно влаштувалось собі у широкій чоловічій долоні і почувалось там у цілковитій безпеці. «Мамусь, а як його звуть?» «Ніяк, поки що ніяк». Перезернулися Валентина з Антуанеттою. «Поки що це просто цуценя. Давайте назвемо його...» Дмитрик хотів сказати Бембі та передумав. Назвемо його Бебі. Гаразд. Бебі дуже гарно, погодилась Валя. Вона чомусь вже ревнувала це цуценя до Антуанети, до Дмитрика, до цього дому повного любові. Тут було так багато любові, спокою, затишку. Мабуть, цю високу концентрацію відчуло своїм собачим носиком і цуценятку наймення Бебі. Тому й визирало своїми чорними очицями з-під білої шерсті так приязно, немов погоджувалось визнати Анету мамою, а Дмитрика братом. А її Валентину не хотіло. Чому? Це ж не Антуанетта, це вона, Валя, врятувала його з-під коліс автомобіля. Це вона забрала його з собою, визначивши його собачу долю. Це вона накопила йому цьому цуценяти стільки вкрай необхідних речей. І дорогий плетений кошик, і мисочки, і консерви в яскравих баночках, і навіть іграшки. Чому? «Дмитре, обідати!» – марно намагалась відволікти сина від закоханого споглядання маленького пухнастого дива Антуанетта. «Він житиме у мене, в моїй кімнаті». Категоричність тону виключала заперечення. Ну, нарешті дитина знайшла собі іграшку. А обід?